Herre jag tackar dig för vad vi har fått vara med om här idag. När dessa vänner har följt dig i dopets grav. Tack att din frälsning den är den samma idag som den har varit i forna tider. Och du ska hjälpa mig också nu att frambära det du har lagt på mitt hjärta. Det är enkla lilla budskap. Att du må få ingång i alla svåra hjärtan. Tack att du hör mig. Fader i Jesu namn. Amen För länge, länge sedan Så hörde jag Einar Ekberg sjunga Davids i andra salm Och det gjorde ett väldigt Starkt intryck på mig Einar Ekberg Var ju en gudabenådad sångare Och där, det var hans egen tonsättning och där i framförandet av denna gripande psalm Så tolkar han just Vad konung David har känt och upplevt Både i musik och toner Säller en människa som herren har inte tillräknat missgärning Och i vilkens ande inte är något svek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 Ni jag har säkert många av er lyssnat till den underbara tonsättningen av Einar Ekberg. Där han så dramatiskt framställde ångesten, smärtan och det här tunga, svåra som man upplever i sitt hjärta när man har syndat och ännu inte har fått förlåtelse. Dag och natt var en hand tung över mig. Men så kommer han till beslutet. Och säger, då uppenbarade jag min synd för dig. Och överskyllde inte min missgärning. Jag sa det, jag vill bekänna. För Herren mina missgärningar. Och så kommer det så ljuvligt, det här sista. Det har sjungit i mitt hjärta. Under flera dagar har jag nynnat det inom mig. Då förlät du mig. Då förlät du mig. Då förlät du mig min syndsmissgärning. Kommer som en ljuvlig och mild sommarfläkt. Som en balsam på ett svidande sår. Då förlät du mig. Tänk att få uppleva förlåtelsen av Herren. Den upplevelse som man endast den känner som har bekänt sina synder. Och fått uppleva vilan, ron, glädjen, befrielsen efter det där. När man kan säga Herren mötte mig, han förlät mig mina synder. Och nu är jag ren i Jesu dyrbara bro. En stor syndare kan få uppleva det. Lika väl som en mindre syndare, om man får säga så. Kung David hade ju förbrutit sig på ett ohygglat sätt både mot Gud och människor. Och det vet vi som reser och såg vad det handlar om. Han försökte dölja det där. Han försökte blanda bort korten så ingen skulle få veta vad han hade gjort. Men för Herren kan man aldrig dölja det man har gjort. Till slut genom en gudsmans ingripande så blir det klart för honom. Jag är en syndare. Jag har förbrutit mig mot Gud och människor. Och nu måste jag ropa till Gud om förvarmande han fick uppleva befrielsen. Så han kunde säga, då förlät du mig. Då förlät du mig min missgärning. För många år sedan var jag i Stockholm. Studerade. Och hade ett inakkorderingsrum. Jag hade varit frälst och Guds barn. Tidiga år, jag blev frälst och döpt när jag var 12 år. Och tillhörde församlingen här. Men det var väl i början, ja i början var jag mycket, mycket, mycket varm. Jag minns det, så ung som jag var, så älskade jag Jesus så väldigt mycket. Och jag läste, jag läste min bibel tillsammans med ungdomar som döpte samtidigt. Och vi hade våra bönestunder i hemmen, ibland ute på berget i det fria. Eller älskade Jesus och ville vara tillsammans med honom. Så hände det senare att det blev lite upp och ner. Då den där första kärleken kanske svalnade något. Under min tid i Stockholm. var jag tillsammans med andra unga vänner. Och sökte något av det som fanns i världen. Medan blickar vändes ut mot nöjen och glädjeämnen som man kan finna i världen. Jag var inte helt borta från Gud Men jag hade inte den kontakten med Gud Som jag hade haft förr Och jag levde inte så att jag kunde förhärliga Jesu namn Det vet jag Och inte var jag lycklig Den tiden Men så fick jag ett brev Från min älskade far som var äldste här i församlingen. Ett väldigt varmt och kärleksfullt brev. Jag nu tycker i sin sorg redan hört om mitt förhållande att jag inte levde så helt för Jesus som jag skulle. Bland annat nämnde han det är så svårt för mig som min äldste i församlingen att veta att ett av mina barn inte vandrar med stadiga steg på frälsningens väg. Jag kan inte stanna kvar i den här uppgiften tycker jag. Och just det där, det grep mitt hjärta så oerhört. Jag minns hur jag kastade mig ner i sängen och grep ut med nöden för Jesus. Även om inte mina synder kanske i mina egna ögon var så stora. Så fick jag se dem nu i det himmelska ljuset. När Guds kastar ljus. för in i mitt hjärta. Och jag kände mig så lycklig. Grät ut min nöd. Jag var också en Guds man som fick För mig. Det den som väckte samvetet till liv Men vad underbart det kändes efteråt Tänk Att få gråta ut vid Jesus fötter Och få uppleva Att han är den som förlåter våra synder Det står ju i Jesaja 1 och 18 det väl? Herren säger Kom, låt oss gå till rätta med varandra och det säger han inte för att han vill döma oss och driva oss bort. För Gud sände inte sin son i världen för att döma världen, men för att världen skulle befrias till honom. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda så kan det bli snövita. Och om det är röda som schalakan så kan det bli som vit ulv. Vänd om till mig. säger Så villig är Gud att förlåta allt som vi har gjort. Stort eller smått. Det är underbart. Jesu undervisning när det gäller förlåtelse för synd det är underbart. Han talar mycket till oss i Bergsbedikan och vidare i Matteus evangelium. Och Guds ord för över på andra ställen också. Talar till oss om Guds underbara nåd att förlåta synder. Och det är så utom talar till oss om våra möjligheter att leva så i förlåtelsens nåd. Att vi kan förlåta andra och vi kan be andra om förlåtelse. För det behövs mycket nå till det. Lärjungarna kom ju vid tillfälle att var Jesus att de skulle lära honom att be. Och ni vet en bön som Jesus lärde lärjungarna då, den läser vi ofta. Och jag vet när jag besöker min kära kärrbroder Ernst Hultkrans på granen som har tillfälle att vara här med oss idag i det här mötet. Det är länge sedan han kom till kyrkan. Då vill han alltid att vi ska läsa ett Guds ord och be. Vi ber själva fritt och hjärtat. Han ber fritt ur hjärtat. och hjärtat. Så... Och så ber vi den underbara bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Och en av bönorna är på det här sättet. Och förlåt oss våra skulder. som liksom också vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Förlåt oss våra skulder. Det är alltså den bön vi ska be till Gud. Och det är underbart när det blir klart den här vägen uppåt. Och man får uppleva att det som man står i vägen det är borta. När vi ser fram i ljuset, då får vi uppleva att ljuset dömer oss inte. Avslöja visserligen mörkets gärningar, men det är ett helande, läkande ljus. Och där får man uppleva reningsfloden. Och om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset, så har vi gemenskap med honom. Och Jesu, Guds sons blod, renar från all synd. Och om vi bekänner våra synder, så han han trofast och rättfärdig, så är han förlåter oss all orättfärdighet. Vad underbart. Vad underbart det är. Tack gode Gud att du förlät mig mina synder. Åh vilken överväldigande. Vilken förkrossande nåd och Gud. Som förlåter. Jag tänker på de bröder som har tagit. Mot dopet i vatten här idag. Som också har fått uppleva. Guds nåd har verkat. Till synda och bättring. nu står det så här i eh, Matteus 5 där alltså och här drar Jesus ned hela den här underbara sanningen på vårt plan när det gäller vårt förhållande till Gud så måste vi gå fram till honom med en öppen bekännelse om bön om förlåtelse för våra synder och då svarar han oss och förlåter oss och så för han nere på vårt plan här på den horisontella linjen och visar vårt ansvar både att ge förlåtelse och att be om förlåtelse och så här står det i femte kapitlet i Matteus och den 23 :e versen om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har något otalt med dig det vill säga att du har gjort något mot honom som gjort honom ledsen att han har blivit sårad känner sig förfördelad eller förelämpad om du känner det då att det är någonting som måste göras upp då säger Jesus bär fram ja, han säger så här så låt en gåva ligga vid framför altaret och gå först och försona dig med honom kom sedan tillbaka och bär fram din gåva det är Jesu undervisning det är inte att säga så här när jag blir påminn om att jag har gjort någonting fel och ja, det där grejer är en annan gång det kan jag skjuta på lite nu ska jag vara här i gudstjänsten. Nu ska jag delta med liv och lust. Det här andra som jag kommer att tänka på nu. Det får vänta. När Jesus säger. När du kommer att tänka på det. När du kommer ihåg det. Lägg ner din gåva. Gå först bort. Och förlik dig med din broder. Annars kanske du blir dragen inför tinget. Och du blir bestraffad. Just där vill Jesus framhålla att vårt förhållande till varann betyder så gränses mycket för vårt förhållande till Gud. Är den här vägen blockerad mellan mig och min broder ja då blir vägen för mig till Gud blockerad. Jag kan inte få den kontakt med honom som jag skulle vilja ha. Det är därför så viktigt att Göra upp sådant och vara villig att böja sig av be om förlåtelse. Det är inte lätt. Det är svårt litet ordet där, förlåt. Jag har märkt hemma att jag inte är så lätt för det. Britta är mycket lättare för att säga förlåt. Det måste jag säga till min egen skam. Det kan bli en, en kontrovers om saker hemma ibland. Eller hur? Då upplever vi alla. Och det där det irriterar och det stör. Och det är inte lätt att komma till den där punkten man kan säga, förlåt mig. Det var bara dumheter det där. Förlåt mig. Ja, det är underbart att få säga förlåt. Och få uppleva att allt blir klart. Men det är också underbart att få alltså förlåta. Och det säger ju Jesus i den där bönen. Eller i tillägget till den bönen. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som är oss skyldiga. För om ni förlåter människorna deras överträdelser. Ska är himmelske fader också förlåta er. Tack Gud för det underbara löftet. Det är ett underbart löfte. Men den andra delen är svårare. Men om ni inte förlåter människorna. Ska ni inte heller er far förlåta er. Era överträdelser. Det är ett svårt ord. Men det löser sig. Om man är villig att förlåta Då får man själv uppleva förlåtelse Och när vi har fått upplevt Guds nåd Guds gränslösa nåd Hans förlåtande nåd På ett sådant underbart sätt i våra liv Skulle inte vi då vara villiga Att förlåta en broder eller syster Som kanske har sagt något till oss Som har sårat oss Eller gjort något som har gjort oss ledsna Det är klart vi måste göra det Petrus undrar en gång i samtalet med Jesus om min broder kommer till mig när han har så sig över om förlåtelse en gång, han kommer igen två gånger, tre gånger hur många gånger måste jag förlåta min broder om han ångrar sig och ber mig förlåta eller räcker det med sju gånger, säger Petrus han tyckte det var bra tilltaget men Jesus sa inte sju, men sjuttio och sju gånger och sen berättar Jesus den där liknelsen om koningen som kallade sina tjänare för att avlägga räkenskap. Och det var en som hade kommit i stor skuld till sin herre. Det står ju beskrivet där i Matteus 18:1. Han var skyldig 10 000 talenter. det vet ju inte vi vad det är. Men det står i en not där nere att det är oerhört mycket. Det är, lika, det är tio gånger så mycket som en, en första i de dagarna fick in i skatt i hela sitt rike. Det är ju pengar. Men han bad och sa förlåt mig. Jag kan inte betala. Det är omöjligt för mig. Och koningen sa, ja, bara för du ber mig om det så förlåter jag dig. Jag efterskänker din skuld, du är fri. Underbara känsla att vara fri. Han går ut och han möter sin medtjänare som var skyldig en strunt summa. Han tar en i strupen och säger betala vad du är skyldig. Annars så ska jag sätta dig i fängelset tills hela skulden är betald. Han hade inte fått det förlåtande sinnet som Gud vill att vi ska ha. Och så ska det bli med var det en säger Jesus i slutet är som inte av hjärtat förlåter sin broder. Av hjärtat förlåta sin broder. Det går på djupet. Det sitter det inte utan på. Det är inte bara några vänliga ord. Kanske Hycklande ord Men det måste vara av hjärtat Ja hur är det med oss ibland Vi kanske säger så här Ja det är klart Jesus har ju sagt Att vi ska vara förlåtande Så jag måste väl förlåta Det måste jag göra Men han måste komma hit Han måste ödmjuka sig måste han. Han måste komma hit och tala om att han har gjort fel. Då möjligen ska jag förlåta. För annars det är inte den inställning som Jesus vill vi ska ha. Han vill att vi ska leva i förlåtelsens nåd. Och andra gången så säger vi ja då, nu när du om förlåtelse. Så ska jag förlåta dig det Måste jag göra för Jesus har sagt det Men så du jag kan aldrig glömma Vad du har gjort Jag kan aldrig glömma vad du har sagt Det är inte den förlåtelse som Jesus Vill att vi ska leva i När Gud förlåter han glömmer Sjungde vi en sång förr i tiden Kanske inte finns nu längre när Gud förlåter han glömmer och det står ju så här i Hebrebrevet tionde kapitlet när Gud säger så här detta är det förbund som jag ska sluta med i kommande dagar jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen och sedan också, deras synder och deras överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg, så säger Gud. Det är det förbund som jag vill sluta med. Deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och det finns ju såna underbara ord i gamla testamentet om det där hur Herren har kastat mina synder bakom sin rygg Han har kastat dem i havets djup Han har utplånat mina synder och överträdelser Som en sky, som ett moln Som löser upp där uppe Man ser det inte mer, det är borta På det sättet förlåter Gud Så det inte finns kvar mer Det är borta helt och hållet Och Jesus framhåller just det där på ett alldeles särskilt sätt i Markus Evangelium i det elfte kapitlet. Där han vill visa oss att vi ska leva i förlåtelsens nåd. Det står så här i den 25e versen Och när ni ställer er och ber kan ni förlåta dem som ni har något otalt med då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser när ni står där och ber då ska ni förlåta du ska inte säga ja jag han måste komma hon måste komma till mig hon måste utmjuka sig man måste tiga och be om förlåtelse. När Jesus säger: När du står där och ber och kommer ihåg det där då ska du förlåta i ditt hjärta. Du ska inte begära någonting, du ska inte kräva någonting. Men du ska leva så i förlåtelsens nåd att du kan förlåta även om inte det kommer en bön om förlåtelse. Och Jesus sa så här också. Det var sagt i det gamla Öga för öga och tand för tand Men jag säger er Ni ska inte stå emot En oförrätt Om någon slår det på den ena kinden Så vänd den andra till Det är det Stå inte Och håll inte på din rätt Stå inte emot Utan var uppfylld av sån kärlek Så att du förlåter Vi har exempel på det. Personer i Bibeln som förlåter utan att någon har bett om förlåtelse. Tänk på Jesus själv på korset. När soldaterna behandlade dem så grymt, misshandlade och slog honom, hånade honom på all sätt. Och släpade honom till golgata. och han spikades fast på korset. De menade sig inte göra något orätt. De menade att Jesus var en förbrytare, en hädare som har gått på sidan om rättfärdighetens väg och han skulle ha sitt straff. Det var inte mot Gud det syndade då egentligen det syndade det mot en människa, människan Jesus författade inte att han var Guds son. Men när Jesus hänger på korset så säger han Fader förlåt den de vet inte vad de gör Tänk vilken överflödande kärlek från Jesus De hade inte ångrat sig ens De hade inte bett en bön om föråtelse. Men Jesus säger Fader förlåt dem. Förlåt den De vet inte vad de gör Och så har vi Stefanos som stod där inför bödlarna, det kastade sten på honom. Han hade varit en ärlig sann tjänare, men talat Guds ord skarpt till människorna. Och det uppväckte bittighet i deras hjärta. Det tyckte han också hade hädat. Och det dömde honom att stenas. Den oskyldige man den första martyren. Och när han fader ner på knä under stenarna som träffade honom så säger han "O fader tillräkna dem inte den här missgärningen. Det är detsamma som du förlåt dem. Förlåt dem. Tänk att vara så uppfylld av Jesu kärlek så vi inte förväntar oss inte fordrar att någon ska komma in och be oss om förlåtelse men vi kan ge den så det kan strömma ut från våra hjärtan denna kärlek. Ja, det behövs mycket nåd från Gud. Mycket ödmjukhet att bekänna sin synd och be om förlåtelse. Och det behövs mycket kärlek att kunna ge förlåtelse. Även om ingen ber om förlåtelse. Jag ska bara läsa en vers här eller ett par innan jag sätter mig ner som just handlar om det här det Guds eget ord han säger i Kolossebrevet 3 från den tolfte versen så här Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla vänlighet Ödmjukhet Mildhet Och tålamod Ha fördrag med varandra Och var Överseende Om ni har något att förebrå Någon Det är just det jag har sagt här Ha fördrag med varandra Och var överseende Det vill säga Fäst inte för det, ta inte illa upp Helt enkelt I din kärlek och vila i gud, ska du kunna tåla det, bära det. Var det överseende om jag har något att förbjuda någon. Liksom Herren har förlåtit er, ska också ni förlåta. Men över allt detta ska ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Verkligen tänkvärda ord och meningar. Och de vackra, gripande orden från 1 Korinther 13. Nu kärleken kärlekens lov. Där det står så här. I vår tidiga översättning. Kärleken förtörnas inte. Den hyser inte ag För en oförrätts skull. Kärleken förtörnas inte. Den blir inte arg, den blir inte uppretad. Man kan säga att när ovänlighet och någonting annat sådan kommer över en människa som lever kvar i Guds nåd och Guds kärlek så är det som att hela vattnet på en gås. Det rinner av. Det rinner av. Det gör inget intryck. Det väcker ingen bitterhet. Det blir ingen ond tagg som sitter kvar och sargar hjärtat. Utan man får glömma. Man får förlåta och glömma och låta Guds underbara kärlek uppfyra hjärtat och låt också den här råd strömma igenom. Och vad jag längtar efter att själv uppleva det här. Om ni visste vänner. Jag sade till Jesus. Uppfyll mig med din kärlek. Så att jag inte blir lättstött. Inte blir förnärmad. Inte tar illa upp. Inte går och bär på någon gammalt drål. Utan allt får vara klart. Allt får vara öppet. Allt får vara rent. Ant får vara under det dygbara blodet Och jag får känna frid med mina bröder och systrar Och frid med dig min far i himmelen Åh oh, vad underbart att få leva I förlåtelsens nåd Och jag ber dig Herre Möt med oss var och en här Låt oss få uppleva att vi, blir, att vi får känna din kärlek var in i oss Du är så god Du är så vänlig du är så välvillig och du är så varm i ditt bemötande av oss. Och din nåd är så gränslöst stor emot oss. Hjälp oss också att leva i denna nåd så att vi kan dela med oss av din kärlek och din förlåtelsesnåd. nåd. Tack att du hör mig. Jag prisar dig, Fader i Jesu namn. Amen.